а сам сподівався втішитись у перемозі над ворогом. Він вторся в землі шаха та хмав спа, все на своїй путі. Поведитель віку, кара й меч трьох сторін світу. Його страхітливе військо не зустрічало ніякого опору, бо хитрий шах мерщий заховався за свої високі гори. Тоді дика сліпа сила вдарила на простий люд, на тих, Хто жив на своїй землі тисячі років, розводячи сади, будуючи храми і пишучи книги, на вірменів, азербайджанців, грузинів, і кривава імла затулила сонце. Схований у неприступному гірському монастирі вірменський хроніст Ованес Цариці писав про прихід султана Хондкара в його рідну землю. Я, грішний Йованес, бачив ці гіркі дні своїми очима. О, душо моя, скільки людей вмерло від мечів, від гармат і рушниць, від голоду, від й дрожу. Деяких убивали мечами, деяким відрізали руки, носи і вуха, бо їм нікуди було сховатися. І люди країни розбрилися в різні боки, а інші вночі, пойняті жахом, переляком і трепетом, згорьовані серцем, у гірких сльозах, зітхаючи, відривалися одне від одного, і рідні, любими із жалібними стонами, а решта втікала, і країна стала безлюдною на цілий рік. І все те сталося з нами через наші гріхи, і вимушені ми були змандрувати на чужину, і стали жалюгідними і згорьованими а Сулейманів, дієписюць, печеві, вихваляючи перемоги падишаха над невірними і кизилбашами, перелічує здобич, особливо смакуючи тим, що дісталися османським воїнам також юнаки-коханці, які мали тіло як срібло, молоді ніжні дівчата з трояндовими лицями, незрівнянні чудесні невісти, кількість яких перо не здатне висловити. Не було жодного намету, де число коханців і коханок налічувало менше трьох, а тим, що мали понад п'ять і десять, не було і ліку. Зруйновані були древні вірменські міста Єреван і Нахичевань. Зрівняна з землею тисячолітня Гянджа. Дика лавина посунула двома потоками, один на Грузію, другий на Курдистан. Сулейман, мов би, хотів жорстокістю заглушити сум'яття в похмурі своєї душі, Викликане смертями двох своїх синів найстаршого і наймолодшого, бо ті смерті звузили його власне життя до тоненького струмочка, який ледь же бонів серед нагромаджень часу і щомиті загрожував перерватися. Не жалко йому було ні вбитих ворогів, ні власних воїнів, що гинули не так у битвах, як од виснаження, від голоду й холоду, від небезпек тяжкої путі й суворих країв, у які заглиблювався султан. Непотрібні люди мають бути знищені. Коли при цьому загине яке число воїнів, така воля Аллаха. Хто загинув, теж непотрібен. Бо коли вмирають навіть сини падешаха, то чому не мають вмирати прості люди, які заповнюють такі манливі для нього простори? Найпорожніший на перший погляд простір завжди уявляється заповненим і доводиться його завоювати, платячи кров'ю воїнів і власним терпінням. Колись він вірив, що простір вимагає терплячості і терпіння ще більшого, ніж вимагає час, бо час долається сам собою, він тачає, як ріка, обтікає тебе, мов вода-камінь, без уваги на тебе, а простір можна покорити лише вирушаючи щоразу в походи. Але тепер, коли старий Сулейман зрозумів нарешті, що йому потрібен тільки час, то побачив, що здобути його вже ніде не зможе, ні завоює, ні купить. Ні відніме, ні вкраде. З цим гірким усвідомленням безсилля повернеться він через три роки до Стамбула, щоб уже більше не вирушати в походи до своєї улюбленої хасики, а коли нарешті вирушить, то у власну смерть. Баязид Один їхав по землі, другий плив над землею в океані холодного бурштинового світла, і дні стелилися перед ними, мов без берега, хистка пустеля, то збрижена мертвими горбами, то перегороджена кам'яними пасмами гір, а то несподівано оздоблена зеленими оазами міст, оточених садами, в дзюркотінній райському хлюпостанні причистих джерельних вод.